Noi ediție, deșteptarea la Europa FM, ediție specială Euro 2016. Da, negreșit. Da, sigur. N-am mai fost de mult la Euro și eu consider că e special momentul ăsta. Nu i s-a mai întâmplat de mult și niciodată, de fapt, nu ni s-a întâmplat niciodată să deschidem uh, vreun uh -huh. campionat european, mondial și așa mai departe. N-am deschis nimic. N-am... <laughs> ba, exact. ba da, nu. Noi, suporteri am deschis câte o bere din când în când. Deci uh -huh. noi am mai deschis câte una, câte alta, dar băieții lutat apoi. N-au deschis până acum Bună dimineața, Luca Vlad Bună da. vineri dimineața, fraților, mai înainte de orice Am înțeles, în sfârșit că m-am străduit Am înțeles programul de guvernare al Gabrielei Vrânceanu-Fira Care e nou nostru primar general aici în București, la Mitici uh -huh. Ră Transport în comun gratis da. Dar taia apa caldă Nu, Înțelegeți? nu e bine Deci altfel nu. o să simțim aglomerația din autobuz de acum nu, nu trebuia să fie invers? Eu aș refuza oferta asta. Adică să tai apa caldă și să mă urc... Uh, da. nu. Nu, nu știu dacă e bine. bine. Cred că a înțeles greșit ce are de făcut, încă de Băi, la frate, început. Vreau să vă spun, deci nici nu și-a preluat încă mandatul în mod oficial. Ne așteaptă patru ani de neuitat. Băi, da. și ce Bă, și ce a plăcut? Cred că va fi personaj de deci domnul Robu, îl dăm la pitici. Da, da, da, da Va da, fi personaj pit. în deșteptarea doamna Firea. Pică da. și baia mare, adică nu o să mai avem de ce ne lua, dar mie îmi place că se plânge zilele astea că toată lumea tergiversează procesul de preluare a da. mandatului. Și uite, doamne, pier pierdem încă o săptămână când am putea să ne apucăm de treabă. What? Okay. Eu cred că nici măcar nu merită să ne luăm vacanță, pentru că te știri să avem de la fumă. Hai cu euro. Bucureștinii sunt, fiți atenți, că este o știre totală Deci, Bucureștinii se organizează Totul de manifestări pentru Euro 2016 Una dintre ele în Parcul Bazilescu uh -huh. Sectorul 1 Unde Bucureștinii sunt invitați De primăria Sectorului 1 Să vadă meciurile de la Euro 2016 Gratuit, scrie cu litere mai gratis De nu, de domnul primar, Tu doar De primăria sectorului. A, okay. Deci pe platou, din fața teatrului de vară din Parcul Bazilescu, din sectorul 1, se va pune un egran, ecran gigant. Așa. Pe care iubitorii fotbalului, nu stiu ce, vor putea urmări gratuit partidele, plus 200 de scaune, pentru ca microbiștii bucureșteni să poată urmări în cele mai bune condiții, nu știu ce. O idee foarte frumoasă. Superb. Superb. Doar că se precizează că e vorba doar de prima repriză. O, cum? Păi <laughs> stai, -o puțin. De ce n-au Petru... sau ce <laughs> pentru meciurile care încep la ora 22, se va difuza doar prima repriză, că după aia se face prea târziu. Deci, comunicatul e așa, Primăria Sectorului 1, citesc, ghilimele, din rațiuni de asigurarea liniștii publice, din meciurile care încep la ora 22, nu poate fi vizionată decât prima repriză. Potrivit legii 60, nu știu ce, privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, manifestările din spațiul public se pot desfășura cel mult până la orele 23... <laughs> Pe, pe fiecare scaun deci... va fi așezat cât un tranzistor ca în drum spre casă să nu pierzi nimic din repriza a doua dacă stai deci mai departe, parc Cum mă să te cheme la meci, dar numai la prima repriză că după aia ne culcăm, după aia e stingerea. Bine, oricum la meciul cu adevărat? Franța o să fie foarte trist chiar după prima repriză, adică... Da. Da. Ce e tare e că meciurile cele mai bune sunt la ora 22, celelalte exact. sunt programate, unul la ora 16, deci când lumea când... teoretic are ceva treabă. Nu, dar stai puțin, Luca, la ora 16 e lumina afară, deci degeaba. -aș ce să vezi pe la asta vreau undevară. să spun, iar cel de la 19 și el e afectat de lumina de afară, exact. adică nu sunt condiții optime de vizionare deci, în parc. Mie mie. Da, deci mi ideea că, că la... la 10, te uiți la o repriză și... Și într-un sfert de ora ajungi acasă. Pe role. Facem și transportul un... gratuit. Da. Dar eu cred că la primăria asta a câștigat bulă, de fapt, primăria. Nu se poate altfel. Da. Dar oricum, pe de altă parte, la ce joacă a noastră, oricum adormim cu toții până la pauză, deci la pauză ne trezesc ca să... Ne... Să plecăm acasă. Da. Ai trezește-te să, ai, trezește -te să mergem, Da, trezește-te. Trezește da. e ușurel așa ușurel, ușurel. În altă ordine de idei. <laughs> în altă ordine de idei, că spuneam că sunt multe manifestări, uh, mai este una tot pentru bucureștenii informația asta, se deschide insula suporterilor în parcul Iore, unde uh -huh. o să fie cu concerte, cu nu știu ce pe toată durata campionatului. La fel, proiecții în aer liber, insula suport, adică pe insula. te duci pe insulă, se taie podurile, rămâi acolo. Și suporterii, astăzi... și, suporterii și insula au un imn pe care o să-l ascultăm noi după ora 9. Asta voiam să spun, că vine miță. Miță de la bere gratis vine să ne cânte imnul și uh -huh. să, eu o să-l întreb și un pronostic, el e foarte optimist așa, da, în general, sunt de care curios ce ne spune astăzi. Da, noi la radio, aici la Europa FM, suntem susținători ai proiectului Hăstuia, cu insula suporterilor, de speranță, să vă distrați acolo, astăzi de la 18, înaintea partidei evident, o să fie concerte cu bere gratis și cu Gheorghe Zanfir. Deci dacă vreți să treceți pe acolo, o să ar putea să vă distrați. Intrebarea dimineții Și întrebarea este pentru cei care nu ajung nici în cu Bazilescu pentru prima repriză. <laughs> Deci pe insula suporterilor, fraților, unde vedeți meciul de seară? Nici pe insula suporterilor pentru concert trebuia să Deci unde vedeți meciul de seară și cu cine? Eu cred că ăsta, și îl vede la Paris cu restul băiților. Din, din teren? Eu, din teren. Ca spectator. Da, întrebat? De unde îl vede? Vai, vai de capul meu. Da. Da. Nu cine joacă. Da. De unde De vede? se dă mai acana, așa, să aibă unghiuri mai bune de <laughs> Da, dacă stă la mijlocul terenului, ce e chirichie așa asta, mijlocaș? Fundaș. Mai frumos, mă iertați. Hai să vezi când îl celip... face Adi Popa avion pe Evradă, nu o să mai înțeleagă Evrad <laughs> Deci Luca mai devreme a prognozat că Adi Popa o să dea un, un gol, nu? a zis ca da, o da, da. puțin Adipopa un gol. Cum, cum Marcă, cum zic da. Deci Adi Popa un gol. Marcă gol. Să vezi ce Marca, seara, dacă se întâmplă asta. Nu mă, ăsta o să-l surprindă total pe Evra. Evra Vlad e un fundaș în etate. Da, mai Din Naționala Franței, foarte experimentat. Da. Pe care preconizez că o să-l bușească râsul când o să-l vadă pe Adi Popa. <laughs> și... Pe de mă, să asta ținem ținem o pe să ai. marcheze Nu, serios să spun Eu zic că suntem Da. Și eu zic la fel și eu zic că o să... Voi țineți minte că de când, un... când s-a anunțat Că vom juca cu Franța meciul de deschidere V-am spus că facem măcar un egal da. măcar un Mai un țineți egal. minte da. lucrul ăsta da? e, O să ne întâlnim luni dimineață și o să vorbim pe tema asta Uh, mai ales dacă deci, mi este pronosticul. Zis, egal sau alt scor? O să zic, nu? <laughs> nu, eu zic că măcar un egal sau îi batem pe Franța, așa e asta cu ca să-i învățăminte. Vorbesc de puțin. Sunt în chiar crezi? Păi nu mai ai păi... văzut cântând acolo imnul. Tu de ce crezi că îl cântam? Eu chiar credeam în chestia asta. Sigur că calificarea asta nu ține doar de meciul cu Franța. Mai sunt vreo două meciuri pe care le avem și cred că o să urmeze și după, în sensul că ne calificăm. Adică dacă... trecem de grupe, da. Trecem, da, de, da, grupe da. de grupe trecem wow. 100% Nu te vezi alt optimist 100% vezi? trecem de grupe Dar da, trecem în să... felul nostru Să vă audă tata puiului cu cum... Deci dacă cumva facem un egal cu Franța O să avem da. bătăi mari de cap cu Albania da. eu spun eu. Dacă ne bate Franța Batem Albania leger Ceva o să se întâmple da, Dar trecem, trecem de grupă. 1769, se 6 9, SMS cu tarif normal, așteptăm mesajele voastre și pe pagina de Facebook Europa FM, unde vezi meciul de seară și cu cine. Puteți să treceți și un pronostic acolo, că ar fi interesant să vedem de ce pic, credeți. Dacă tata Puiu a, re a reușit să aleagă combinația corectă de iconițe câștigătoare, atunci cred că avem o șansă. Asta e. Bine și dacă... 4-4-2 cu zânta dacă... Fecioară în frunte... <laughs> și dacă tot ne scrieți Puteți să vă și înregistrați Întonând uh, imnul uh, De stat al Sfânta, României Sfânta Și să facem imnul suporterilor Așa cum v-am propus în urmă Cu doar câteva zile Cu Sfânta Paraschiva Libero <laughs> 7 și Continuăm imediat Avem busy day Moise Guran va fi cu noi În doar câteva minute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 cele mai bune oferte le găsești doar la practică. Cort două persoane la doar 57,99 lei. Ofertă valabilă până pe 14 iunie în limita stocului disponibil. Practica de la, casa, la casa.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 Altex, cel mai mic preț din România. La Penny Market și XXL Mega Discount, cardul de fidelitate îți aduce reduceri la întreși categorii de produse. Vineri 10 iunie ai 15% reducere la carne de pui, iar sâmbătă 11 iunie și duminică 12 iunie ai 15% reducere la carne de porc, vită și produse de panificație proaspăt coapte. Penny știe ce ne place!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 Sensing the difference Emag grăbește de semaforul e roșul deja Nu pot merge mai repede, am un cârcel A, cărcel, ah, cărcel roș. Am avut și eu, în special noaptea Dar în farmacie mi s-a recomandat anticârcel și am uitat de cărcei. Prin compoziția unică și ingrediente atent selecționate Anticârcel elimină crampele musculare Anticârcel este un supliment alimentar Citiți cu atenție prospectul Anticârcel spune stop cărceilor. Vara asta toți vorbesc fotbal, dar la Bila tu ești subiectul principal. Doar până în 12 iunie ai Sparangel verde 500 de grame la 5,99 lei și Bere blondă Ciucaș 2,5 litri la 5,99 lei.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 Ai ales Europa FM Îmi place emisiunea de dimineață E o muzică diversificată, prezentatorii sunt ok Mă bine dispun, au așa un stil frumos Îmi dă energie bună, pozitivă, da Am chef de muncă după ce ascult Ascult Europa FM pentru că au o constanță în ceea ce privește emisiunile Modul în care le realizează Europa FM este pe aceeași frecvență cu tine 7 și 34 de minute, vă spunem din nou bună dimineața Nu uitați de întrebarea dimineții. Unde vezi meci? ul seară Și cu cine? Așteptăm mesaje la 1769 SMS cu tarif normal sau pe pagina de Facebook Europa FM. 34 bună dimineața, moi seguran, busy day. Bună dimineața și bine v-am găsit. Am decis că e prea de vreme să comentez ceva, orice, din ce zice noul primar al capitalei, doamna Gabriela Firea Pandele. Chiar și despre gratuitatea per ATB, mi am zis: "Hai, mai lasă o treitură, cu tramvaiul 41 și trece." După care au sărit toți pe saraca primăriță să se explice că e o gogomonie transportul gratuit. Acum Țineți-vă bine, nu m-am mai putut să abține O să o apăr pe doamna Firea și gratuitățile ei socialist populiste Busy Day cu Moiseguran la Europa FM Evident că se poate să faci ATB-ul gratuit, orice se poate, cel puțin la București. La București trăim în altă lume, nu e ca în restul țării. Gabi e de la Bacău a mâncat pâine pe cartelă când era mică, la fel ca și mine la Severin. Ce știu bucureștenii ăștia? La ei pâine a fost la liber întotdeauna. La noi doar pâinea neagră de secară era la liber. Da, pare paradoxal, pâinea asta considerată azi de fițe și mai scumpă. În copilăria mea era nașpa. În vreme ce Franzela. Eu și azi am rămas cu un soi de adorație așa pentru Franzela albă, caldă, aburindă când băga doamna de la colț de la magazinul de pâine cu ca așa era atunci, trei persoane pe cartelă, o pâine și jumătate. Nu, nu, scumpule, nu poți să să-ți dau două pâini întregi, că nu mai rămâne pentru toți abonații de la centru nostru. Dacă mi-aduc bine aminte, chiar așa se chema pâinea aia pe care eu o respect și astăzi, Franzela București. Nu venea de la București, se făcea la noi, la Severin, dar, na, parcă cineva voie să ne spună că alta e viața la București, alta e la Severin, la Bacău sau în alte colțuri ale României Socialiste. Îmi amintesc de asemenea cu o precizie sadnică faptul că Franzela București era 5 lei și 50 de bani. Fusese 5 lei înainte de 1982, s-a mai scumpit cu 5 de bani după criza din 82. Oricum s-au scumpit toate atunci, Da, nu asta era problema. Problema era că nu se mai găseau. Nu eram săraci, nu vreau să mă înțelegeți greșit. Cu diferența de 2 ,50 lei 50 dintre franzela București și pâinea neagră, aia nu era problema. Problema era faptul că nu aveam acces la două pâini albe, indiferent de faptul că mama ne lăsam în fiecare zi fix 11 pe lei, pentru două pâini albe. Iar eu rămâneam întotdeauna cu 2 ,75 lei 75, că nu voia vânzătoarea să-mi dea două pâini întregi, dacă pe cartelă scria că sunt 3 persoane, fiecare cu drept de câte jumătate de pâine pe zi, conform legii. Vedeți? În mod paradoxal, Cam asta e și problema cu Reatebeul azi, când Gabriela de la Bacău vrea să-l facă gratis pentru toți bucureștenii cu mașini. La 1,30 30 biletul nu presuie problema. Sau, în mod sigur, nu este pentru cei aproximativ un milion de bucureșteni cu mașini. Pentru ei, mașina e pâine albă. Reatebeul e cam pâine neagră. Gabriela vrea să le dea gratis pâine neagră ca să-i convingă să renunțe la cea albă. Bineînțeles că le dă gratis degeaba, iar categoriile să le spunem defavorizate de bucureșteni, e, cu riscul de a-i supăra puțin pe ceilalți cetățeni români care văd o contradicție între cuvintele defavorizat și bucureștean, ei bine, pentru pensionari, studenți, elevi, aceia deja au gratuități și reduceri. Sigur că ideea de a-i convinge pe ăștia un milion de bucureșteni să lase mașinile acasă e foarte bună, dar acasă, unde să le lase acasă, când au parcări? Îi poți forța să le lase acasă, chiar și în sufragerie, dacă e cazul, impunând, de exemplu, o taxă cruntă, usturătoare pe tranzitul prin zonele centrale ale capitalei, sau chiar prin tot orașul, dacă vrei. În felul ăsta, faci lor și de bani să cumpere autobuze mai multe și de bani să interior, în elul în interior, ăla delvisa o autostradă zburătoare, astfel încât să poți prelua traficul ceva coli parțial centrul cu taxă. Adică dacă de exemplu pui să zicem 1000 de lei pe lună taxă ca să treci cu mașina când vrei tu de la Unirii și până la Piața Victoriei. Primul efect pe care îl vei avea va fi un blocaj permanent pe Ștefan cel Mare și pe Uranus. Deci se poate, dar lucrurile trebuie așezate cumva în altă ordine decât le-a gândit Gabriela. Întîi lărgești nișelele interioare și exterioare, concomitent faci locuri de parcare rezidențiale, cumpere autobuze, faci linii noi integrate și mai deștepte și abia după aia poți pune taxe pe tranzitul central ca să forțezi bucureșteanul să plece cu Obuzul pe care tu marele primar care a copilării la Bacău vis că pâinea neagră e franceză de București, îl vei face, da, în sfârșit, gratuit. Peste vreo patru ani, poate. Deci, e imposibil să avem transport în comun gratuit la București? Bineînțeles că nu este! E posibil! Bravo, Gabriela! Chestia asta se numește management! Iar eu simt puni Gabriela, să reușești, uite, îi cer pe oamenii răi care zic de tine că ești populistă și că tot ce e gratis e și prost. Atâta doar, Gabi, să ne înțelegem. Când candidezi, instit este să le spui pe toate astea înainte. Lumea știi că în dacă pui taxe pe care nu ai anunțat înainte să fii votată și de aceea unii sunt acum îngrijorați de gratuitatea asta pe care de asemenea nu ai anunțat-o. Pentru că știi, orice bani ne da de cineva, este plătit de fapt de altcineva. cineva. Guran, biziday, mulțumim 7 și 38 de minute! Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine! girl, rock with it girl, show them it girl, but ba the -da bang bang. Bang with it, girl, dance with it, girl, get with it, girl, with ba the -da bang, bang. Come on, come on, turn the radio on. It's Friday night. And I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. Make me see me play, no, I don't say. Is the thing you make me feel? With, girl free. anytime wine and catch it, This pull it up it, repeat. Girl, up, up, me, up, up, me up, up. not a my pocket 'cause nothing in this world ain't more than what you I don't need no You more than diamond, more than gold. As long and feel the me be, be, be, the be, be, just take be, be, control. Be, be, be. No, I don't more than gold as long as I keep playing. free up yourself get out of control Chip Thrills asta e. Sia și Sean Paul. Sper că v-a plăcut. Unde vedeți meciul seară? și cu cine? Și dacă e și vreun pronostic prin preajmă. Și de ce? Da, și de ce? <laughs> La pușcărie cu kerekeș, spune Paul. Oh. Eu, eu zic că Na, nu ți-ai dorit să faci chestia oh. asta. Meciul văd acasă cu soțul, n avem cu cine să lăsăm copilul ca să putem ieși și noi pe undeva, spune Roxana, Destul de tristă. Învățați, oh. învățați de nimic. Bravo, bravo, bravo. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Ia să vedem ce, am, ce mesaj au mai venit. Uh... Um, au zis că pentru tata pui să pună un TV și la Patriarhie. Posibil să-l văd acolo. <laughs> Băi, Eu... amă, pe cuvânt, să, să n-aș vrea să. Dar dai seama că dacă ești prea fericit tu, Cât de greu e să vezi un meci de fotbal cu naționala României că nu poți să blestem, nu poți să juri, nu, nu poți da, să. Nu, da, nu poți să zici mii. nimic. Eu văd meciul pe net cu socru, spune Adi. Aimă, <laughs> la Paris, zice cu fratele meu, 1 la 2, în sensul că uh -huh. batem, că Franța e echipa uh -huh. asta. Pe terasă în Colentina cu prietenii, 1 la 1, goluri fiate Luca, Griezmann și Andone, spune Stefan. Auzi, Andone mai joacă, n-are 60 de ani. Da, Noi nu e antrenor. Florin e e altă da. ah, legătură cu... Păi -a ce înseamnă a... să te intereseze fotbalul mult și să... Mm -hmm. uh, vedem meciul cu prietenii pe Cluj Arena. Pronostic 1 la 1. Dar plăcea să văd meciul cu Madame Fira în tramvaiul 41, spune bărzu. În camera soacămii, căci are plasmă de 81 de centimetri, și se vede în full HD Dar tot la, dă... la fel până la ora 23 Că se dă la ea în da. camere <laughs> da. Și dacă nu pică pe vreo telenovela ceva da. Daniel din Râmnicu, Vâlci... Râmnicu Sărat Îți mulțumim tare mult pentru mesaj Din vedem meciul la radio La muncă, suntem în schimbul 3 Vă salutăm cu drag piloții Renault de la Titu Din ah, avea ediție specială toată pe un rămâne în emisie până spre miezul nopții Ca să afle toată lumea ce și cum cu meciul Ce mișto Văd meciul la un vecin, pronostic 2-1 pentru Franța, spune Ion din Prahova, uite, tot cu vecinul care e deja în fibrilație, spune Paul din Timișoara, și mi-a tras atenția un mesaj, voi urmări meciul cu familia, la Eforie Nord, Hotel Europa. Datorită câștigării concursului Bătălia Sexelor a, Spune Adrian a, din Brașov da, mișto! Foarte bine! Ia da, să vedem ce Facebook. avem pe Facebook Albertino, săracul tailandezul nostru Zice, m-ați lovit sub centură Îl văd acasă singur La mine meciul începe fix la 2 dimineața <sus> Și se la 4 și mâine lucrez Asta e, ne pare rău Florin Nicuțari din uh, Suedia zice: Mă uit, la meci acasă, sper să ajungem iar în optim și să batem de data asta Suedia. N-am uitat înfrângerea din 94. Ah. Băi, dar pe vremea. Aia aveam echipă, păi, Florine, Zop, pe cuvântul meu. Cristian zice: În direct, dintr-o ladă de bere rece cu câțiva prieteni, rece, ca să suportăm uh, imprevizibilul mai ușor, dă și un pronostic. România-Franța, 3 la 2. Nu cred că se dau 5 goluri, totuși. Eu zic că da. 0-0 se dau 5, dar doar dintr-o parte. Da. Adrian, fii atent aici, pool, bar, avant rezidențial. Asta este stă, stă într-un loc la șmecheri. Ecran gigant, proiecție full HD, mititei, o berică, două, nouă, baie în piscină, la pauză, că o să ne înfierbântăm, pronostic, pierdem cu 4-1. <gătă -i> da. Ruxandra, vede meciul la ian în cu mama și soțul și eventual cu cel mic. Um ce mai avem. Sandel, direct lângă o plajă din Italia. 2-1 pentru ai noștri. Băi, frate, gelul, la restaurantul românesc din Tenerife. Ați încep să intru la idei cu Tenerife asta. Deci au și restaurant românesc acolo? Au de toate. Da. Comici și bere, la, referitor la cum se trebuie meciul, e simplu. Fluiera arbitrul. Simona, zice, mergem la Făuroaia în Mehedin. Suntem 11 prieteni români și un francez. Hai, România! Mă, aveți grijă de el, pe cuvântul meu. Alina Berceanu. În China vede meciul cu soțul. Vă ascultăm de aici. Salutare, Alina! Iu uite frate, să mă ascultați și în China. Sergiu, eu îl văd pe videoproiector cu fica și vecinii mei. Mihnea, acasă cu fotoliu. Oricum luăm cel puțin 5. N-are cum, frate, n-are cum. Nu cel puțin, da. minim. Uh, no. 7 și 4 vreau să ascultăm împreună o piesă. Sigur că nu e de la campionatul european. E de la Cupa Mondială. Dar mi se pare super reprezentativă pentru eveniment care începe în această seară în De Franța. Ce? Că e, e cu mulți africani? Nu, pentru da, că e cu multă lume așa în general. O știi pe Shakira? Waka Waka? Waka Waka Waka Waka Europa FM, revenim! The <fie> pressure's They're all believe it. when you fall get up, oh, oh. and if you full get up, eh, saminamina eh. sangarewa. Cause this is Africa. Samira Mina E. Waka waka e This time for Africa. to shine, don't wait in line, vamos for todo, people are raising their expectations, don't want to feed them, this is your moment, no hesitation, today's your day, I feel it, you pave the way, believe it, if you get down, get up, oh, oh, when you get down, get up, hey, hey, tell me, tell me, tell This tell for Africa. Time tell me, Niia, încă de pe acum, chit că avem meci cu Franța. Iar noi suntem un, un trust trups știi? Uh -huh. Asta va fi interesant. Da. Trebuie să ne închidem telefoanele Or da. ne sună Ui. să ne zică ceva, ori sună să rădă de noi și atunci bine, hai că râdem prea mult de azi dimineață, tot râdem, să da. fim și serios, nu mi este din cap o știre. Care? Aia cu Sorin Blejnar, fostul șef de la fisc. Uh -huh. Care Plătit, a avut grijă deci, de banii deci, noștri. Bă, șeful de la fisc. Fisc. Da. Ce face fiscul? Fiscul se ocupă de strâns, strângerea impozitelor, ne vânează dacă nu plătim ceva, dacă îi vânează pe ăștia pe evazioniști. Ăsta e șeful. Deci șeful fiscului, șeful inspectorilor de la fisc. Plătit din banii noștri să combată evaziunea fiscală, tocmai a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru complicitate la evaziune fiscală. Adică, în timp ce era șef la fisc a făcut evaziunea fiscală. Nu când era el mic așa și a făcut un pic de evaziune. Bă, când era șef la FISC și se ocupa de combaterea evaziunii, el făcea evaziune fiscală. Și cum e? Atelegeți? Tatăl nostru care le știe la FISC, nu? Da. Ăla era cel mai mare. Da. Deci Blăjnar ăsta, șeful, șeful la inspectori. Și a folosit funcția de șef al fiscului și influența... Șeful inspector. Șeful inspector dar, tocmai ca să facă evaziune fiscală împreună cu o gașcă întreagă de infractori, Deci dacă nu era șef la fisc, poate făcea o evaziune fiscală mai mică. Uh -huh. Dar așa a dat un tun, bă, un sfert de miliard de lei noi. 243 de miliarde. de... Zi euro cât faceți. Peste 50 de milioane de euro. Adevărul că, știți, stai să gândești, dacă nici șeful fiscului nu știe cum se face evaziune fiscală. Exact. Știi? Auzi, da, e de apreciat totuși. Că putea de să fură un milion și îl încurca. Exact uh -huh. cum am mai vorbit. Da, și așa a furat... Păi lua luat 50 de milioane. E de apreciat. Got. Bine, n-a luat el singur. El era beneficiarul unui grup infracțional organizat, cum se spune, care a fost afacerea, ca să zicem pe scurt, să vedeți cât de rudimentare e toată treaba. Uh -huh. Între 2011-2012, pe când era șefa ANAF, Sorin Blejnar s-a folosit de influența sa de șef ca să blocheze orice control sau inspecție la un grup de firme deținute de restul membrilor grupării infracționale, astfel încât aceștia să-și menuiască fără grijă. Deci ăștia furau și ăsta-i apăra. Uh -huh. Care era afacerea? niște domni și niște doamne importau motorină pe care o declarau însă altceva, mult mai ieftin. Păcură, țiței, Așa. cam asta. Uh -huh. Și pentru care astfel plăteau taxe și accize mult mai mici sau deloc, în funcție de ce acte falsificau. Deci, rudimentar, simplu, pe bani foarte grei, dacă ai protecție unde trebuie. Banda de infractori avea protecție. Chiar la șefona, înțegeți grozevia, adică lupul paznic la stână fraților. Bun. Acum, în România am remarcat că mai nouă oile chiar îl aleg pe paznic. După principiu Îl aleg pe lup paznic, știi? După principiu care ai cunoscut deja de la alegeri. Ne-a mai mâncat. E adevărat. Da, a făcut și treabă, bă, frate. Corect. În fine, cât e paguba? Cum ziceam, 242 de milioane de lei, prejudiciu 56 de milioane de euro și în același dosar, dosarul Motorina, cum i-a zis presa, a mai fost condamnat un vicepreședinte de la ANAF, unul Viorel Comăniță, care fusese și șef la Vămi. Bă, deci, Oamenii ăștia intră de fapt în politică, ăștia au fost toți numiți politic, precum spărgătorii care se angajează într-o bancă, ei au un singur gând, să ajungă paznic la safe, asta, de asta se angajează. Mă angajez dacă mă descurc, dacă dau și eu, aduc o, un, un molan, o căpșunică toamna la cine trebuie, mai tai un porc, mai știu, poate mă pune și pe mine paznic la safe și fură acolo de rup. Da, banile vor fi confiscați ăstora, în principiu zic, te întreb totuși, 5 ani de pușcărie nu e cam puțin dacă, pentru au asta? Dacă le au da. banii, sunt mulți. Și, da, dacă le iau bani, dacă reușesc să le ia bani. Și, ca să închei, uh, sunt mai mulți șefi de la ANAF care au fost deja condamnați sau au probleme cu legea pentru diverse fapte de corupție. Șerban Pop, un fost șef de la ANAF în perioada asta, deci până în ultimii șapte ani. A fost condamnat doi ani pentru că trafica informații interne. Ne uh -huh. de la trustul intact, a luat 2 ani uh, cu executat. Blejnar, 5 ani evaziune fiscală, grup infracțional Chitsoiu, care și el șef la ANAF, a fost salvat de parlamentar că i-au dat imunitate, Gelu Diacon, ultimul șef de la penultimul, mă rog, căutat și el de DNA, are dosar Bă, Ce se întâmplă? De deci, ce ăștia care ne vânează pe noi, vorba aia uh, vânează să se plătească taxele la covrigări? ăștia și mai mari hoți Asta e România, da? Hai! că mai vorbiți. Te-ai înervat un pic. Hai, oricum? România! <laughs> Hai, România! Bravo, este! Let's go, Vara asta ocupăm Marea. Oh, 29, 30 și 31 iulie. Europa FM live pe plajă.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 Și Marian Oprea, vicecampion olimpic la triplu salt, se apropie acum și ce salt! Andrei Dan, pasionat de atletism din toată una, sare și la revedere, Ghivecu cu flori. Sunt momente în care suntem cu toții parte din echipă. Vino la Dedeman și echipează te cu piscina Family 201 pe 150 pe 51 cm la doar 59,9 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Alege soluțiile practice pentru casa ta. La eMAG ai până la 50% reducere la electrocasnicele mici Hainer. Comanda acum de pe eMAG Blenderul Hainer de 1000W, capacitate 1,5 litri, design inox cu faz de sticlă, 5 trepte de viteză și display LCD la doar 191 lei. eMAG Online va fi mereu simplu. Hai România să strigăm stațiile pe trom, să câștigăm Autocolantul pe mașină Se aduce un plin de benzină <gri> Între 10 și 19 iunie 2016 Echipele noastre mobile ajung în toată țara În fiecare stație pe trom. Dacă te găsesc alimentând și purtând pe mașină Autocolantul Hai România Te premiază pe loc cu un plin de carburant Regulamentul promoției este disponibil gratuit Pe www.petrom.ro și în stațiile participante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 Pregătește-ți mașina pentru vacanța de vară în servisurile Opel și fii olimpic la distracție și drumuri lungi. În toată luna iunie ai 20% reducere la piese originale și manopere dacă mașina ta are peste 2 ani. Intră pe opel.ro și fă programare online acum. O poftă, două pofte. La Selgros înmulțim poftele și scădem prețurile. Înghețata de ciocolată la stradă la 500 de ml e doar 16,69 lei, iar kilogramul de Crenvurș premia costă doar 9,45. 5 lei. Oferta este valabilă în perioada 9-12 iunie în limita stocului disponibil. Selgross, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri. Am discutat cu multe femei despre menopauză. Deodată am început să am bufeo și aveam probleme de concentrare. Eram mereu nervoasă. Și am luat în greutate, în plus acele nopți oribile.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 Cărămida cu izolație încorporată de la SICERAM.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 Jest to robota, bo Sorin Dragomir vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Sorin! Bună dimineața! Bun găsit la știri. Vremea va continua să se încălzească ușor, dar va deveni în general instabilă în vestul, centrul și nordul țării, precum și în zona de munte. În norările se vor accentua, mai ales în a doua parte a zilei. Vor fi averse în Maramureș, jumătatea de nord a Moldovei, precum și în zonele de munte și local în Transilvania, Crișana, Banat și nordul Olteniei. Maximele se vor încadra între 20 și 28 de grade. În București așteptăm 26-27 de grade. Dan Nicolae Straja, managerul Institutului Oncologic, a fost reținut azi noapte de Procurorii Direcției Naționale Anticorupție în dosarul în care au fost efectuate percheziții la patru spitale din capitală privind suspiciuni de corupție. La intrarea în sediul DNA, unde a fost adus cu mandat, managerul Institutului Oncologic a spus că nu îi cunoștea pe oamenii de afaceri cu care spitalul a încheiat contracte și că nu a primit niciodată mită. Se mai multe contracte, majoritatea am oștenite din trecut. Lua vreodată bani pentru a asigura buna derularea contractelor? Nu, închipuiți-vă că n-am luat, că nu am timp să iau. firme favorizate? Nu domnișoare. Îi cunoșteați pe oamenii de afaceri cărora le-ați dat contractul? IRDNA DNA a făcut percheziții la Institutul Clinic Fundeni, Institutul Oncologic, Spitalul Clinic de Urgență Bagdazar Arsen și Spitalul Clinic de Psihiatrie Alexandru Obregia. Alte nouă percheziții au fost făcute la domiciliile unor persoane și sediile unor societăți comerciale din București și Ilfov. Primul medic reținut ieri de DNA a fost Bogdan Păltineanu, managerul Spitalului de Urgență Bagdazar Arsen. Este acuzat de luare de mită în formă continuată, fapte pe care le-ar fi comis când era manager al Institutului Ana Aslan. El va fi prezentat azi Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă. Cu detalii Florentina Mihăiță. Procurorii de NEA spun că au probe care arată că Bogdan Pădinanu a luat mită de la reprezentanția a două firme în perioada mai-august 2015, pe când era managerul Institutului de Geriatrie și Gerontologie, Ana Aslan. El a încasat mita în cinci tranșe, atât în lei cât și în euro. Ar fi adunat în total peste 73.000 de euro și aproape 19.000 de lei. Banii îi primea în autoturismul personal, cât și la sediul unui imobil care îi aparține. Sumele acordate reprezentau comisionul stabilit pentru derularea în bune condiții a contractelor pe care Institutul Ana Aslan le avea cu firmele respective. Bogdan Păltineanu a fost audiat la sediul DNA timp de mai multe ore, iar la finalul audierilor a ieșit cu cătușele la mâini. Noi dezvăluirea ale jurnaliștilor gazetei sporturilor arată că patronul Hexifarma, Dan Condre, ar fi vândut de două ori mai multe antiseptice decât au declarat autoritățile. Dan Condre a reușit să păcălească statul folosind 86 de coduri diferite în sistemul electronic de achiziții publice, ne explică Ștefan Leonte. Datele prezentate de GSP au fost culese de la o organizație care analizează datele din sistemul electronic de achiziții publice și arată că prejudiciul real în cazul Hexifarma este de 82 de milioane de lei, nu de 27, așa cum s-a anunțat inițial. După ce s-a descoperit că Dan Condra lucra și cu o firmă clona, Hexifarma, autoritățile au explicat că este o eroare materială faptul că, din 2004 până în 2016, firma Hexifarma, cu F, nu a apărut în dreptul lui Dan Condrea, Deși era a lui, spun cei de la Gazeta Sporturilor Jurnaliștii arată că, ajutat de managerii de spital Condrea a vândut dezinfectanți diluați drept produse de machiaj, enzime și antihemoragice În acest fel au fost folosite 86 de coduri pentru aceleași produse Valoarea reală a contractelor încheiate de Dan Condrea cu spitalele se ridică în acest caz la peste 225 de milioane de lei Iar numărul acestora este aproape de 9.000 în ultimii 5 ani, spun jurnaliștii GSP după ora 9, detaliile despre acest subiect Vin în deșteptarea chiar de la catalin Tolontan Știrile continua pe europa.fm.ro Mulțumim, Sorin Sport! Luca Pastia! De, -de îți aduce cele mai proaspete informații din sport la Europa FM Suntem cu toții parte din echipă de -de <fie> Bună dimineața! Angele Ordenescu se așteaptă ca poarta echipei naționale să fie asediată de francezi din primul minut al meciului de deschidere de la Euro. Chiar dacă un singur jucător din lot a mai participat la un turneu final, răzvanărați, selecționerul spune că toți tricolorii sunt capabili să facă față presiunii unui astfel de eveniment. În ultimele 10 meciuri, Franța a pierdut un singur joc. Ne așteptăm să înceapă meciul în forță. Este clar că va fi o presiune mare că joacă în fața unui stadion plin până la refuz. Avem un singur jucător care a mai evoluat la un campionat european. Jucătorii noștri sunt pregătiți, au experiența să treacă peste momentele de presiune și de dominare la care probabil vom fi supuși. Selecționerul Franței Didier Deschamps confirmă că echipa lui va încerca să marcheze din primele minute, dar crede că și România va încerca să dea lovitura la fel de repede și spune că se teme de fotbaliștii rapizi din ofensiva tricoloră. Reamintim, Franța-România va începe la ora 22. Luca, mulțumim, continuăm să sperăm că va fi bine, că nu va fi rău. Apropo de întrebarea dimineții și de răspunsurile privite, primite unde vezi meciul, acasă între sânii familiei, cum vin roșu, savurând golul lui Adi Popa. Vezi, ne salută Livi din Timișoara. Așa, tată. E Când de acord e cu tine. Familie, cum e asta? Republica Fantastică România imediat în deșteptarea. Spunem unde ai sediu ca să spun cine ești. E o vorbă da. tradițional românească, nu? Spunem cu cine te învecinezi ca să spun cine ești. Exact. De, de ți-a adus cele mai proaspete informații din sport la Europa FM. Suntem cu toții parte din echipă. De de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 Și 11 minute. Bună dimineața, prieteni! Să știți că suntem pregătiți de euro. Sper că și voi sunteți pregătiți să intonați imnul național peste doar câteva minute dacă vreți să câștigați tricourile de suporter. Republica Fantastică România Investigația lui Cătălin Tolontan și a echipei sale de la Gazeta Sporturilor pe afacerea Hexi Pharma Continuă În fiecare zi aflăm încă o grozăvie, încă o grozăvie, azi o să ne referim la unul din episoade, ceva în egală măsură ridicol și revoltător. De când a început investigația asta, știți foarte bine, s-au pus o grămadă de semne de întrebare privind implicarea statului și protecția oferită de diverse structuri firme Hexifarma, care a făcut milioane și milioane de euro an la rând din vânzarea dezinfectanților diluați. Nu se poate ca serviciile să nu fi știut. Asta am zis cu toți, e imposibil Că autoritățile să nu fi știut și dacă au știut și nu au făcut nimic. Înseamnă că au fost compliși nu? Asta e concluzia logică. Da. Tolu și echipa descoperă mereu tot totul de dovezi circumstanțiale că s-a știut, că serviciile au știut. N-a găsit dovada definitivă, negru, pe alb, incontestabilă, dar mereu apare câte ceva care te face să spui, știi, adică, hai mă, dă-o, cum cum să fi fost posibil altfel? altfel, adică doar dacă ăștia au avut protecție, altfel nu se putea. Și iată ultima descoperire, ridicol și îngrozitor acest fapt în același timp, Hexifarma are birourile într-un bloc al serviciului român de informații. Asta e... Auzi, vis -a -vis asta era și, vis -a -vis nu era și sie? Băi, ca da, adică, pe bune, ăsta este... Asta e, deci nu poți nu, nu există încă o dovadă circumstanțială Știi, la fel, nici asta nu e o dovadă definitivă Bă, dar nu ai cum, adică nu se Aștia poate Aștia scanau documente de la un etaj la altul <laughs> Da, ăsta e penultimul episod Din uh, investigația lui uh, Tolo Citez și citez Din ce scrie Tolo Aici, adică în, în, în sediu, blocul înclodire. ăsta Da? Stăteau Dan, Condrea și Floridinu, aici se elaborau contractele, aici veneau agenții de vânzări. La primele două niveluri, parter și etajul, lucrează și azi cei care mai vin la serviciu și încearcă să țină firma în picioare. De aici se dau comunicatele de presă, aici este epicentrul afacerii prin care vreme de peste 10 ani, i a furnizat dezinfectanți diluați în 350 de spitale românești din 40 de județe, și acesta este blocul serviciului român de informații. de comedie pe cuvânt. Deci introducerea da. pentru un film de comedie. Deci, încă o dată, primele două etaje ale hexifarma, exact deasupra lor, sunt 10 etaje locuite de cadre serei. Acum, ăsta e un bloc undeva în, în apropiere de Piața Unirii din București, adică în centru, în buricul târgului. Ce uh -huh. se e un bloc care are o istorie, e un bloc făcut înainte de 89, moștenit la nivel de structură de primăria capitale. E un bloc din centru civic. Au fost foarte multe atunci și ridicate pe vremea lui Ceaușescu până la nivelul de structură, după care a căzut regimul și au rămas așa. Ele s-au dus la primăria capitale și, cum s-a procedat în mai multe cazuri, primăria a căutat o firmă, că nu avea bani, a căutat o firmă sau o instituție sau ceva cineva care să termine blocul. Firma primea cea mai mare parte a blocului terminat, că băga bani în finalizare și primăria a luat câteva spații pe care le dădea după aia după nevoie. Asta era afacerea și a fost destul de comună după Revoluție mulți ani. Aparent, în cazul acestui bloc s-a oferit serei Și seria a terminat ăla. De ce zic aparent? Pentru că echipa lui Tolu a cerut primării să confirme sau să infirme dacă e al Serei, Dar primăria zice că n-a mai găsit actele. <laughs> și răspuns oficial, nu găsim actele. Dar deci, zice... a luat originalele. Da. Toată lumea în primărie și în vecin și acolo știe că e blocul seriei, că acolo locuiesc angajați de la SRI. Bun, și în timp ce Tolo a încercat să afle de la primărie care-i treabă, a pus o întrebare și la seriei și SRI a confirmat. Da, da domnule. Noi suntem. Da, seriul precizează însă că blocul a fost făcut într-adevăr cu fondurile SRI, iar apartamentele date cadrelor sri dar zice, asta s-a întâmplat mai mult. Acum și că nu se mai știe cine mai locuiește în bloc. Dacă mai sunt cadre, dacă nu mai sunt. Da. Adică, o mai fi 007 SRI... acolo, nu da, da, mai da, fi da, 007 da. acolo. Spionii SRI, ce, ce, ce șmecherie, adică ce bătaie de joc. Spionii serii sunt atât de buni încât nici nu dai seama dacă locuiesc da, acolo. Da, sau da, loc, da, Cam da, asta. Da, da. Da. E un bloc absolut normal, deținut de proprietarii apartamentelor, ca orice bloc, îți zice portatorul de cuvânt al SRI. <laughs> Vai. Da. Doar că are izolare fonică proastă, se aude tot așa, adăugată. Da, și ce să vezi în blocul serii nimeni nu s-a prins cu ea de la parter. Băi, mă lași! Adică, băi, mă lași pe bune ce. Aveau poastă. și ei niște vecini care le împrumutau da. din când în când niște soluții de asta de spălau pe jos, femeile de serviciu, înțelegi? Da, da. da. Nu, eu cred că acolo, adică, întrebarea bună, întrebare, știi? Oare acolo femeile de serviciu erau uh, spălau pe jos cu produse de astea, zic, farma sau erau serioase? Și foloseau ceva mai puternic, cum ar fi apă cu puțin săpun. <laughs> mă da. Bă, oricum... Știi? Cred că foloseau sifon, în având în vedere că și seria Cu sifon, cu sifon E și seria, eu am deja că puneau o pensionară de-asta în bloc Așa. Cu vizor la ușă Așa. Mamă știa aia tot, mai mult decât eu <laughs> Și gratis, numai de plăcere Numai de plăcere Plăcerea de a privi <laughs> Plăcerea de a ști Așteptarea cu Vlad Petranu și George Zafiu La Europa Vem Adele, elia, Cana Europa FM ieri răspunsul a da. Asta n-ai. Na. Sık. Radu Constantinescu și nu numai, împreună cu Teddy, cu Tudor Pones sunt în Buzău, uh, bulevardul Unirii, uh, intersecția cu strada Transilvaniei. Radu, bună dimineața. Bună dimineața. Uite cum am venit eu în Buzău și m-am întâlnit cu clubul de seara. Salută și din partea lui Teddy. Bună dimineața. Neața, Neața, Bun. ce faceți acolo, Mai băieți? Suntem în uh, intersecția amintită Am de voi ceva mai devreme și gata, au venit cănile în Buzău, vă așteptăm, uh, vă așteptăm pe toți să ne întâlnim cu voi în ceas aniversar pentru Europa FM și să sărbă, sărbătorim împreună în uh, Buzău. Iată cum campania pe Moldova se apropie ușor, ușor uh, de final. Ne întoarcem și noi pe acasă, astăzi, ca să avem de unde pleca, însă, spre vestul țării, unde vom colinda săptămâna viitoare pentru întâlnirea cu călătorii noștri. Măi, era adutor, ești în campanie, cumva, da, a, dar s-au terminat alegerile, să știi. Dar au venit a, și rezultatele. Da, n -ai, n ai câștigat. Nu, câștigat. asta da, e poate la anul, cine știe. Nu, poate, în toamnă. Stai, așa, da, că mai e o campanie în toamnă. Da. Deci, de Unirii cu strada Transilvaniei, acolo în Buzău sunt câini cu câini în coadă, în dimineața asta. Da, puteți să-mi studioul nostru mobil, prezențel la datorie aici, alături de cărnile aniversare Europa FM, echipa vă așteaptă. De unde face emisie în seara asta? În seara în asta? După facem în Ploiești. În ploiești. În ploiești. Deci ai timp să ajungi acasă? Unde vezi meciul cu prietenii bănuiesc? Dacă uh, o să-l văd. Dacă o să mai păsă să văd. Văd. Hai România, oricum și din partea noastră, aici din Buzău. Zine un pronostic pentru di uh, O să fie un meci egal, unul la 1. Unu. Unul la unu. Vlad, de ce de optimiști! <laughs> Teddy, ai un pronostic pentru, pentru ceară asta. <laughs> Batem direct 10-0. 10-0, da. Zero din fața <laughs> cu, cu alte cuvinte, Teddy nu se bagă în discuția asta. <laughs> da, da, da, da, da. da. Ne-a dat reject. Bine, Radu, Teddy, mulțumim. Sport l-a că căne acolo. Bulevardul Unirii cu strada Transilvaniei în Buzău. Mergeți în această dimineață. Cred că vezi, dacă vă grăbiți un pic, îi găsiți pe uh, colegii noștri acolo. 8:23 și 23 de minute.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 Bătălia sexelor! 300 de lei avem și în această dimineață. Trimiteți textul deșteptarea, numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM, la 1769, SMS cu tarif normal și poate ajungeți în concurs. Avem câteva întrebări simple, puțin mai încolo avem și dublu sau nimic, avem 800 de euro, iar tot puțin mai încolo o să vă explicăm cam cum stăm noi cu nou concurs Europa FM, ce debutează cumva astăzi, dar primile premii vin abia luni dimineață. Așadar, bătălia sexelor 1769, SMS cu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 Pregătește-ți mașina pentru vacanța de vară În serviciurile Opel și fii olimpic La distracție și drumuri lungi În toată luna iunie ai 20% Reducere la piese originale și manoperă Dacă mașina ta are peste 2 ani Intră pe opel.ro și fă programare online Acum Ești client fidel, practicăr, ai doar avantaje Vină în magazin și solicită la biroul De informații voucherul Cadou de 30 de lei Îl poți folosi la orice coș de cumpărături Mai mare de 300 de lei Chiar dacă nu ești client fidel, îți eliberăm pe loc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 Na cum e, Ionie? Ține! Ține bine! Ține, Ține! Crăpatusou! Ma! Zgăriatusou! mo. Da, place? -ți? Place, place! n am de vaca jos de pe acoperiș, la puca mea țala! Si să-mi a spus când eu zic, ca să cele mai bune țigle! Terra rosa, făcute să țină! Când ai acoperiș trainic, nu ai nicio grijă! Renunță la compromisuri și alege alternativa durabilă! Țigla ceramică Terra rosa de la Siceran! Țigla ceramică Terra rosa! Garanție 40 de ani!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 la Mega Image și Go în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, avem mega promoții de weekend, că doare mega! În perioada 10-12 iunie ai detergent Savex 2 1 White 6 kg la doar 31,99 lei, bere 0,5 litri la doar 1,99 lei și aripioare picante marcă proprie Leobuset la doar 13,49 lei. Prinde promoția de weekend de la Mega Image!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 Ai ales Europa FM Deșteptarea și așa mai departe de state Până spre seară ascultăm Europa FM George Zafiou, Vlad, eu o iubesc foarte, foarte mult Păi ascult fiecare zi muzică, știri. Europa FM, na, știrile Îmi place să știu ce se numbră în lume Așa sunt eu informat în fiecare zi Europa FM este pe aceeași frecvență cu tine everybody down To let it go if you really want wanna see what we can do for you i'm the crazy one of start Gem după piesa asta, eu asta am înțeles. Backstreet Boys la Europa FM 8 și 34 de minute. Deșteaptă de suportere 0372069599. Avem uh, 100 de tricouri de suporteri al echipei naționale a României. Le dăm cu drag în fiecare dimineață la Europa FM. Nu trebuie decât să ne sunați la 0372069599 și să cântați nu alături de noi, ca asta ar fi încă o dată groaznic. Nu-i așa, bla? Ce să mai e indubitabil. Da, singuri. Imnul uh, României. Ca să vedem cât de suporteri sunteți. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ați venit la Europa FM. Bine Nedebangatif! Nedelea, nu Daniel, da? Nedelea! Nedelea, uite, Daniel vine după aia. Nedelea! Ia, Zine, știi imnul național? Imnul național? Sigur că da! Ia să vedem, te ascultăm! Deșteaptă, pe pe! m de pepturi Da, mulțumesc deci, Delea, cu foarte înainte. bun Băi, acum, ce pre... acum Ia cântă-l tu, Vlad Lasă, domne, că e important să Lasă că a fost bine Înțelegi dacă vrei, facem La. un concurs între noi doi Vis-a-vis -vis de treaba asta, înțelegi? Nu. La faptul că buite, sunt sunt știu imnul da data, și... nu. important înțelegi? să simți în suflet, mai important cum simți. Lasă asta zic. Ce? că nu toată lumea s-a născut soprană. Medele ești foarte bun. Daniel, bună dimineața. Bună dimineața, băieți. Știm, nu? Da. Ia să vedem. deșteaptă te ne din somnul cel de moarte, în care te adânciră. Barbarii de tiran, barbarii de tiran Acum ori niciodată croiește-ți altă soartă La care să se închine și cruzii tăi dușmani Și cruzii, cruzii tăi, dușman, tăi dușman, pe final, te-a mai salvat Vlad. Bravo Daniel, felicitări, ai și tu un, un tricou de, de suporter al naționalei. Felicitări, hai bravo. Vine un pronostic pentru România. seara asta? Uh, un 2-1 ar fi Perfect. Da, pentru cine 2-1? Pentru România. Da. <laughs> e perfect, e perfect. Felicitări Daniel. Bravo. Uite că se poate, domnule. Mulțumim pentru telefoanele din această dimineață. Vom continua exercițiul ăsta și dacă vreți să fiți supporter împreună cu ascultătorii Europa FM, înregistrați-vă cântând imul național și trimiteți înregistrarea pe pagina de Facebook Europa FM. Adunăm acolo toate interpretările. E Bine, l-a spus bine așa, nu? Toate interpretările. Ce să Și să? -interpretările. o să facem un interpretările? Ondita mai uh, de uri binele. De luni dăm o vacanță în fiecare zi. Știi e, asta? Am uitat taie. să spun plat. Stai așa. Uh -huh. Ocupăm Unde? marea Până, până în concertul Europa FM Live pe plajă, din 29, 30 și 31 iulie, vom da o vacanță în fiecare zi, în deșteptarea. Va trebui să ascultați programele Europa FM, să aflați parola zilei, iar a doua zi, în fiecare dimineață, când auziți semnalul de concurs, noi vă dăm pur și simplu o vacanță pe zi, dacă știți parola. E simplu. Uh, și avem mai mult decât atât în fiecare săptămână. Dacă vă înscrieți pe site-ul Europa FM, avem o vacanță pe săptămână și acolo. Așadar, rămâneți ascultători de Europa FM și aveți numai de câștigat. 8 și 38 de minute, cred că avem și bătălia sexelor imediat în deșteptare. Obligatoriu! Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine! Și Elena One Day la Europa FM Rămâneți prin preajmă că avem bani de dat 300 de lei Bătălia sexelor La Europa FM Simona este cu noi, bună dimineața Bună dimineața Pantelimonul petrece, nu? Simona... Da, toată noaptea. toată noaptea Și George din Slatina, bună dimineața Bună dimineața Slatina petrece? Da, și Slatina petrece Asta înseamnă că bate România diseară da. Eu așa interpretez chestia asta. A... Eu, ce, ce spui, Vlad? În Zlatina se joacă Zarabanda, din 0. Zarabanda, da. Avem uh, multe întrebări. Cine începe? Eu, eu! Eu, eu, eu, eu, Simona începe. Care e cea mai mare peninsulă din Marea Neagră? Crimea. Crimea e răspunsul corect. Bravo, Simona. Care e cea mai mare, uh, George, insulă din Marea Mediterană? Uh. Uh. Uh. Hai, mă, zici eu. Tu. Cred Zici, Simona uh, Sicilia? Sicilia e, dar mă, uh, e. George Auzi, rămâne Simon? cu 0 puncte Ia. Simona, ce faci tu? Ce lucrezi de curiozitate? Construiește insule Dacă nu, Simona, dacă îmi zice Profezoare de geografie, am încurcat Iazi. Nu, Nu, nu, nu, nu, nu nu, nu, o mană Resurse umane, o <laughs> Simona, ce explorator a condus prima expediție care a făcut în conjurul lumii, într-1519-1922? o e 1522. 1522, da. Magellan? Magellan? Pe numele da, săracu său, Magellan. A murit pe parcurs, dar lui este atribuită, da. <laughs> așa este. E 2 la 0, George. Trebuie să răspunzi ca să rămâi în joc, da? Da, da, da. În ce oraș italian s-a născut Cristofor Columb? De ce origine era? El Spaniol. Uh, nu mă, italian În ce oraș italian? Uh, Milano Nu Era ah. din Genova La apă Milano la... <laughs> uh, Era corbient. E la zero și așa rămâne Simona, bravo! Yeah! <laughs> mulțumim tare mult George. Și chiar, pe, chiar petrece pante Pantelimonul, nu? A, petrece, petrece trece. spuneam toată noaptea. <laughs> Felicitări. Bravo Simona, tu ești câștigătoreala noastră în această dimineață. Ai luat 300 de lei. Bravo, bravo. Vă mult. mult. 8 și 44. Avem Years and Years Take Shelter și avem gadget Avem, avem. Avem gadget. Bine. Foarte drăguț. Somewhere do you want to show me something new? You go down, reach my heart way. You go down, reach my heart way. Just tell me what I have to do to keep myself apart from you. Oh. I take. darkest time, you hold me and I have to shut my eyes I'm shy, cannot be what you like? go down, reach way go down, reach way. Just tell me what I have to do to keep myself apart from you All your colors start to burn and take shelter I'm uh -huh. La Europa FM, years and years, avem câte o vacanță pe zi, începând de luni, Paro dacă știți parola Europa FM, evident, dacă ascultați programele Europa FM, prima parolă uh, va fi difuzată chiar astăzi, la final de deșteptare, așa că rămâneți prin așa. Uh, ce ziceam? Gadgets Gadget Europa News La Europa FM. Europa FM Costumul inteligent de sport care te ajută să faci mușchi doar pentru că îl porți. Ha? Ce zici? Mamă. Ce tare! Întrebarea e când scoși și pijamaua. Deci costumul se numește antelope. Antelope. Adică antilop, așa că sună interesant. Ia da. 20 de minute de antrenament într-un costum antelope echivalează cu 3 ore de antrenament convențional. Hai da. Dar ce înseamnă, da înseamnă chestia asta? Nu, nu, stai să puțin. Să nu porți 3 ore că te epuizezi. Da. În 4 săptămâni de antrenament, performanțele fizice generale pot fi îmbunătățite cu 30%, abilitățile de sărituri cu 20%, volumul masei musculare cu 10%. Asta cu săriturile nu înțeleg. Cu săriturii în caz în care te prinde. <laughs> a, în fapt sau cum? Că trebuie să sari de la etaj. Da. Cum funcționează? Prin stimularea electrică a mușchilor. Până avem prize? Și nu băgați degetele în priză, nu, asta e ideea. Stimularea a, okay. electrică a mușchilor. Asta e ideea veche care funcționează într-o anume măsură pe piața de altfel, sunt tot de dispozitive care fac asta, le vedem la teleshopping, centuri sau perechi de electrozi care se pun pe o mușchi și, prin descărcare electrice în curent slab, el determină să se contracte ritmic. Diferența e că alea nu sunt mobile, ăsta e mobil. Deci, e cam același principiu când îți încordezi tu mușchiul, că tot cu electricitate face asta, mă rog, cu bioelectricitate, la comanda creierului. Uh -huh. Doar că acum e un dispozitiv extern care rezolvă problema. Foarte interesant e că dacă, de exemplu, îți încordezi mușchiul tu, mușchiul brațului, să zicem de 50 de ore, obosești ca naiba. Tu când spui dar, tu, te referi la mine? Da. Adică dacă vrei să faci tu asta, știi? Da. Asta e un fapt demonstrat. Dacă tu îți încordezi mușchiul de mod repetat, obosești uh -huh. foarte tare. Dar dacă îți încordează mușchiul un sistem exterior, nu obosești. Uh -huh. Deci, încă o dată s-a demonstrat că lenea vine din creier. <laughs> Bun. Revenind, antelope, antelope, Așa. un costum elastic, miulat, care conține sute de electrozi plasat strategic pe anumite grupe musculare pe abdomen, pe coapse, pe deltoizi, pe gambe sau pe bicep și pe dorsal, în general pe mușchi mari. Opt mm -hmm. grupe musculare. Deci nu e cazul auto? meu că îți de mușchi da. mari. Pe noi, <laughs> noi ne-ar interesat. doar aia plasați pe burtică, nu pe abdomen. Așa. Pe, așa. Îl activezi cu apăsare de buton pe un dispozitiv mai mic decât un pachet de cărți și el își începe treaba. Cum e senzația? E ca și cum ai da cu un duș cu presiune pe piele la mică distanță, zic mm -hmm. inventatorii. Deci fiind cu duș, nu e pentru bucureșteni care tocmai au rămas fără apă caldă pentru că așa. Da, dar autobuz. O Eu... au, se poate folosi da. în autobuz? În mod sigur se poate folosi în autobuz. Știi de ce mă gândesc că H -h? în cazul în care total întâmplător cuiva, zic întâmplător, că asta se mai întâmplă dar din când în când. Cuiva alunecă cam, mâna în buzunarul tău, da? că să electrocutează, nu? Să-l electrocutezi un pic. Să-i dai cu duș și ăla e o senzație nouă pentru el. Dușul da. se sperie și pleacă. De adică refresh. Și Ci, ce e asta? ce da, e asta? Nu, da. e duș. ce aia? Să fugim. Invenția asta a fost deja premiată la numeroase conferințe de tehnologie și sport. Prototipul există, finanțarea e asigurată, adică băieții au obținut un milion de dolari de opt ori mai mult decât cerusera. Mm -hmm. Dacă costăm. Costumul întreg o să coste destul de mult, e cam 1600 de euro, dar poate fi cumpărat pe bucăți. Ce numai te interesează pantalona mâinecă... Numai da. pantalonașii. Numai o șepcuță, unde, dacă e nevoie de mai multe stimulare aici. Mănuși n-au? Dacă au si mănuși, mă bag. Tu vrei să faci mâna mare? Pentru tine asta trebuie să fie alt exercițiu. deșteptarea cu Vlad Petranu și George Zafiu. La Europa FM FM, Cătălin Dolontan după ora nouă și Miță de la Bere gratis care ne povestește sau ne invite să vedem meciul astăzi într-un loc special. Evident că a venit și cu o melodie la el, așa că rămâneți prin preajmă! Vara asta ocupăm Marea! 29, 30 și 31 iulie Europa FM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 Sensing the difference. Emag, vicecampioana noastră olimpică la judo, Corina Caprioriu, se lansează într-un atac extraordinar și. Ana Ion, pasionată de judo încă din copilărie, se uită la televizor cu telecomanda în mână, gesticulează și ce traiectorie are telecomanda! Măcar paharele din vitrină să fi rămas întregi.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 Stickers cu care îți vei face o super echipă. Iați albumul pentru colecționat și distrează-te cu aplicația gratuită Stickers Cup. Lidl, merit să fii surprins! Alege soluțiile practice pentru casa ta. La EMAG ai până la 50% reducere la electrocasnicele mici Heiner. Comanda acum de pe EMAG blenderul Heiner de 1000 de w, capacitate 1,5 litri, design inox cu fază de sticlă, 5 trepte de viteză și display LCD la doar 191 lei. EMAG online va fi simplu.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 Ești client fidel, practicăr, ai doar avantaje! Vină un magazin și solicită la biroul de informații voucherul K2 de 30 de lei. Îl poți folosi la orice coș de cumpărături mai mare de 300 de lei. Chiar dacă nu ești client fidel, îți eliberăm pe loc un card de fidelitate. Grăbește-te! Campania este valabilă doar până pe 14 iunie. Află rețeta rezultatelor excelente cu Hotpoint și EMAG. Acum ai până la 25% reducere la incorporabilele Hotpoint cu 5 ani garanție. Comanda acum de pe EMAC, pachetul promoțional Hotpoint Luce din inox format din vită pe gaz cu din foto, alfedor, owl și cuptor electric cu 5 funcții și convecție la prețul de 1899 lei. EMAC! Un ordine minutul 90 și nu mai credem. Până când îi vedem pe cei care încă mai cred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 Buona divinanza, è stora nuova. Sorin Dragomir vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Sorin! Bună dimineața! Bun găsit la știri! Vremea va continua să se încălzească ușor, dar va deveni în general instabilă după amiază în vestul, centrul și nordul țării, precum și în zona montană. Maximele se vor încadra între 20 și 28 de grade cu cele mai ridicate valori în câmpia română. În București așteptăm 26-27 de grade. Curtea de apel Constanța a finalizat audierea lui Nicușor Constantinescu în dosarul centrului militar zonal după mai multe zile în care fostul președinte al Consiliului Județean Constanța a acuzat că este rău. Magistrații au rămas în pronunțare pentru data de 29 iunie, pentru că noul apărător desemnat de Nicușor Constantinescu a declarat că mai devreme nu are timp să depună concluziile scrise. De altfel, instanța anunțase deja că va amâna să se pronunțe până după data de 15 iunie atunci când Curtea Constituțională va lua o decizie cu privire la abuzul în serviciu, fapta incriminată în acest dosar. Fostul președinte al ANAF Sorin Blejnar a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare pentru evaziune fiscală în dosarul Motorina Radu nemeș la 9 ani de închisoare iar soția acestuia la 7 ani Este o decizie a Curții de Apel București care poate fi atacată la Instanța Supremă Fostul șef al Vămilor Viorel Comănița a primit 5 ani de închisoare iar alți 10 inculpați au condamnări cuprinse între 3 și 8 ani Grupul infracțional este acuzat că a produs un prejudiciu de 56 de milioane de euro Biroul electoral central a anunțat ieri rezultatele finale ale alegerilor locale, fără a fi luate însă în calcul și contestațiile care vor fi analizate astăzi. PSD a obținut cele mai multe voturi pentru funcțiile de primar, consilier local și consilier județeni, a anunțat purtătorul de cuvânt al biroului electoral central, Iulian Ivan. Pentru primări, Partidul Social-Democrat, 34,83%, Partidul Național-Liberal, 31,49%, Partidul Alianța Liberalilor și Democraților, 5,73%, Candidat Independent, 5,71%, Alianța Electorală PSD plus UNEPR, 3,96%. În București, primăria generală a capitalei a fost câștigată de Gabriela Firă de la PSD, Social-Democrații obținând și toate funcțiile de primar de sector în București. Președinta în altei curs de casație și justiție, Livia Stanciu, a fost numită de președinte în funcția de judecător la Curtea Constituțională pentru un mandat de 9 ani. Din 13 iulie, doamna stanciu va înlocui pe Augustin Zegran, al cărui mandat expiră pe 10 iunie. Pentru a nu lăsa locul vacant, a fost ales și un președinte interimar al Curții, în persoana lui Valer Dorneanu. Luna viitoare expiră mandatele altor doi judecători ai Curții Constituționale, Tudorel Toader și Valentin Zoltan Pușcaș, propuși de cele două camere ale Parlamentului. Locul lor va fi luat de Atila Varga, validat de plenul Camerei Deputaților, și de independentul Marian Enache, validat de Senat. Livia Stanciu este președinte al înaltei curs de casație și justiție din anul 2010. Sorin, mulțumim pentru știri, continuăm cu sport, Luca Pastia! Până dimineața, selecționerul Anghel își dorește ca echipa națională să se facă remarcată în meciul de deschidere al Euro 2016 împotriva Franței, diseară de la ora 22. El spune că România nu va juca defensiv și va încerca să pună probleme. Suntem încrezători, dorim să arătăm că avem o echipă națională competitivă și dorim să ne ridicăm la nivelul adversarilor noștri. Cunoaștem foarte bine echipa Franței, cunoaștem forța ofensivă. Un joc cu Franța este un joc special. Noi totuși dorim să facem jocul pe care ne l-am propus noi. Încercăm din toate punctele de vedere, cu ceea ce știm și pe calitățile jucătorilor noștri. Selecționerul Franței Didier Deșam consideră că România nu este o echipă ultra-defensivă și că fotbaliștii rapizi din ofensivă, Stancu, Stanciu, Popa, Torge sau Antone, pot pune probleme. El spune că echipa lui va încerca să marcheze din primele minute și crede că și tricolorii vor avea aceeași abordare. Și surpriză de proporții la Copa America, Uruguay a pierdut meciul cu Venezuela 0-1 și a părăsit competiția încă din faza grupelor. Mexica a învins cu 2-0 la Jamaica și este calificată în sferturi alături de Venezuela după primele două etape ale grupelor. Crezi că francezii o anticipează pe asta cu Adipopa? Că mă gândesc că dacă ne ascultă... Nu, asta e, e surpriza noastră. Da? Da. Intră din primul minut sau intră pe final și... a anunțat titular Adipopa. Mamă, mamă. mă, e nasol. Să-i sunăm, să le spunem. să avertizăm. <laughs>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 Son. Bring it, bring it back like she loves something Uh, in the club with the lights off, what you a shy for? Come and show me that you. With it, with it, with it, with it, with it. Stop playing, now you know that I. With, with it, with it, with it, with it, with it. What you acting shy for? Just give me you, just give me you, just give me you. That's all I wanna do. And if what they say is true, if it's true, I'ma give me to you. I may take a lot of stuff.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 Like she loves something Bring it, bring it back like she loves some. something uh. In the club with the lights off But you actin' shy fuck Come and show me that you. With it, with it, with it, with it, with it Stop playing how you know that I'm with it, with it, with it, with it, with it, with it But you actin' shy fuck. Harmony Worth it cu Kidding la Europa FM 9 și 10 minute. Azi avem 800 de euro. Vlad la dublu sau nimic. Și ce spui mie că eu nu particip, adică Da, <laughs> și întrebări face, speciale. Pentru că cepe, pentru că începe euro, hai să spunem că avem întrebări speciale în această dimineață. Făcute ce de Luca Pastia, specialistul nostru în în întrebări la dublu sau nimic. Am găsit în această dimineață pe tolo.ro un titlu absolut fabulos. Achizițiile reale de dezinfectanți diluati sunt duble față de cele prezentate de autorități. Cătălin Tolontani e în direct cu noi în acest moment și eu tare aș vrea să aflu detalii. Bună dimineața, Cătălin! Bună dimineața! De data asta cineva a încurcat-o. Acum nu ne dăm seama dacă ei sau noi, dar chiar au încurcat-o. Noi am încurcat-o sigur, sau mă rog, din noi. Noi jurnaliștii am încurcat-o sigur. De ce spun asta? Pentru că am ajuns la SEAP, adică la Sistemul Integrat de Achiziții Publice în România, unde numai spitalele achiziționează într-un an un miliard de euro. Și sistemul acesta, pe cazul de dar din păcate nu numai, arată că este trucat. Cum? No, no, no. La dezinfecția lucrurile stau în felul următor. Dan Condrea și firmele sale au vândut, nu de, cu, de suma pe care a Ministerul Sănătății, ci de o sumă mai mult decât dublă. Și, în general, Ministerul Sănătății a venit și a spus că dezinfectații în România s-au vândut în 2015 în 1300 de achiziții publice. Nu, sunt 5000 de achiziții publice. Nu cred așa ceva. Ba da. Din păcate, da. Sau, mă rog, din fericire Dar că... cum, cum? Adică, adică ministerul n-a sau ce s-a întâmplat da, de fapt? Imediat. imediat. A, agenția guvernamentală care păstorește se apoiește și ea imediat după Ministerul Sănătății. Acum o săptămână ești agenția și a spus, vă spunem noi pe 5 ani, că ministerul va da pe un an, noi vă spunem pe 5 ani, 6.000 de chestii publice, sunt 18.000 de chestii publice. Mamă, mamă, mamă. Pentru că atât guvern, Atât, uh, iertate, Ministerul Sănătății, cât și agenția guvernamentală au căutat de dezinfectați după un singur cod în seapă. Dar da, în foloseau 86. Al competitori Foloseau 30 și ceva. Dar cum să aici? faci pe. adică nu înțeleg. Cum să folosești mai multe coduri? 86 de coduri? 86 de coduri. Adică vindeau același produs pe 30 de coduri, să spunem. Torul era vândut drept. Sau supraceptul, cel diluat, vă dau cel diluat de, de 10 ori, da? Era pro... vândut drept dezinfectant dar și produs de machiaj, aldehidă, enzimă, antihemoragice. Asta nu se poate face, evident, decât în complicitate cu spitalele, pentru că la toate, la toate procedurile, mai puțin la încredințarea directă, spitalele sunt cele care înscriu în SEAP codul, codul respectiv. Adică ce, un spital a cumpărat după codul de pe SEAP, demachiant? Adică... Produse de machiaj, da. Da, produse de machiaj. Și a primit și ce, da. ce fraudă uriașă Este o fraudă uriașă, oamenii ne-au spus următorul lucru N-am putut face asta evident de unii singuri Și am luat legătura cu o organizație care se ocupă De, de prelucrarea inteligentă a datelor din, din SEAP, oamenii vor și public La un moment dat, deși au ceva rezerve Pentru că e posibil să aibă probleme Pentru că dau peste cap practic un sistem întreg În momentul ăsta Și ne-au povestit un alt caz la indicatoarele rutiere Din România au, avut, au făcut un studiu pe indicatoare rutiere Și reieșea că doar 16 studețe au chestiunea publică da, nu se poate, că în România are Indicatoare rutiere aproape peste tot Adică vezi, stânga, dreapta, nu știu cât kilometri Nu depăși și așa mai departe Ce se întâmplă? Astea? restul Indicatoarelor rutiere, fizic Indicatoarele rutiere, erau luate pe mobilier stradal Pe peisagistică Dar de așa. ce e nevoie să uh, Maschezi Achizițiile astea așa? Adică de ce e nevoie de 86 de cot? Un argument este următorul uh, dacă nu le spargi în loturi, ești obligat să faci licitație. Spărgându-le uh -huh. în loturi mai mici cu CPV-uri diferite, deși ele sunt cpv produse... CPV-ul este un cod, practic, care numește produsul respectiv. Este un uh -huh. vocabular european da. uh, uniform. Deci este da. un codul care definește produsul. În mod normal, pe dezident, trebuie să fie câteva coduri doar. 96, niciodată, înaltă, 86, niciodată n-am trebuit folosit 86. Și uh -huh. sunt doar câteva coduri. Uh, dar dacă tu, în loc să spui indicator stradal acolo, să folosești un cod... Care există. Da, da alfa numeric. Uh, tu folosești noi indicator stradal uh, spații evident Sunt că mi tipici procesul și atunci spargi. Dacă tu ai o achiziție de făcut de 200.000 de euro și o spargi în 5 coduri, poți să -o, trebuie... exact, exact, o dai trebuie. Trebuie. exact cum da. trebuie. Exact. Deci, ce ați descoperit voi, tot, Cătălin, este că acest sistem electronic, care ar trebui teoretic să garanteze, uh, cum să spun, echitatea procesului de achiziție publică, este șmecherit, e trucat. Este trucat. Și foarte Și... probabil e trucat nu doar la achizițiile pentru Pharma, ci în general, Ca asta nu cred că e un... Exact. un secret, nu? Exact. Este atât de trucat. La șmenari. Exact. Și este trucat cu complicitatea nu doar a uh, spitalilor sau primărilor sau a uh, celorlalte autorități care fac achiziții, ci din păcate și cu o complicitate mai mare a celor care gestionează toate aceste sisteme și nu le controlează. Pentru că, încă o dată, la dezinfectați, Ministerul Sănătății ne-a dat cifre de două sau de trei ori mai mici. Agenția respectivă ne-a dat cifre de 2 sau de 3 ori mai mici. Așa am sezizat, practic. Se întâmplă ceva absolut anormal. Mm -hmm. Deci, văd că Cătălini... nici guvernul da. nu știe. Guvernul României nu știe, de fapt, câți dezinfectați s-au vândut, pentru că ei au căutat cu un singur cod cod... CPV. Cu codul. Legal. și da. mai, am, mai am o întrebare că știi cât se achiziționează cât sunt achizițiile publice prin SEAP anual în România? undeva la 17 miliarde de euro deci un semn de întrebare uriaș în momentul ăsta pe achiziții publice de 17 miliarde de euro prin SEAP, un sistem care este șmecherit, după cum ați demonstrat voi Da, da. fenomenal, incredibil 17 miliarde de euro Catalin, mulțumim eu sunt Hai, Mulțumim, să aștept... Hai să așteptăm meciul de diseara. Exact. Cred... Dar... Ai Hai un pronostic pentru astăzi? Nu pierdem astăzi. Nu pierdem astăzi. Vezi, uite, Cătălin e ca mine. Dacă mă apuc și de căutat cu Hexifarma, suntem la fel. Mulțumim are mult, Cătălin. O zi bună. Bă, 9 și nu Nu-mi revin. Nu revin. Asta este cea mai tare investigație de presă din ultimii 25 de ani în țara asta. De fapt, dintotdeauna, că înainte n-am avut investigații de presă. Este ceva incredibil, incredibil. Deci proporțiile hoției sunt de neînțeles, de neînțeles la un moment dat. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM 9 și 17 miță, bere gratis, imediat în studio, nu uitați de concursul nostru, ocupăm marea, așteptați parola și începând de luni dimineață în deșteptarea câștigați o vacanță pe zi la Europa FM. Don't be so shy, Money la Europa FM.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 Și 20 de minute ascultați Europa FM. miță bere gratis alături de noi în câteva minute cu imnul suporterilor, nu sau ceva cum se cheamă asta? Da. Mă rog și în vizită. Bună dimineața, Mită. Bună dimineața. Vina. alături de noi. La Europa FM. Astăzi este 10 iunie. Băi, asta e o zi pe care nu, nu uiți prea ușor. E ziua Loredana. La mulți ani, Loredana! La mulți ani! <laughs> mulțumesc! La mulți ani tuturor gemenilor! Mulți ani. Mulțumesc. mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc! Cum, cum, cum, când-s tu, Vlad? Mulți trăiesc! La mulți! Să că cântă mai așa, se cântă. La mulți ani! Da, exact, exact. Bună ai o bine de tot. La, la mulți ani, să, să fii sănătoasă. <laughs> se antrenează, din Mulțumesc. seara are concert. Dar o să vorbim despre asta puțin mai încolo. Loredana, să fii da. fericită, sănătoasă, Mulțumesc. să scoți piese multe și frumoase, să se audă toate la Europa FM, nu știu ce să-ți Așa urezi. să fie, așa să fie. Îmi doresc în primul rând... De... Uh, fiu alături de cei pe care iubesc și care mă iubesc întotdeauna și uh, să fac oamenii mai fericiți cu un cântec, cu o vorbă bună cu o faptă bună asta îmi doresc și eu îmi doresc să te văd la live pe plajă așa că poate bine să spunem acum că Hei, Loredana bine că vine la viața. live pe plajă vara asta Yeah! <laughs> Ce-ți dorești cel mai mult și cel mai mult Și cel mai mult azi de ziua ta? Azi în mod special, nu așa în general Azi în mod special, te-ai gândit? Îmi doresc ca această zi să fie mai lungă decât De câte 24 de ore așa. Pentru că atunci când e zia ta Parcă toate lucrurile sunt mai ușoare Mai frumoase Parcă toată lumea zâmbește Bine, asta nu înseamnă Că în alte, că în alte zile nu se întâmplă asta. Dar parcă ești mai conștient de, de toate darurile și de tot de viața aceasta superbă pe care o trăiesc, și le mulțumesc tuturor pentru faptul că sunt alături de mine, că simt atâta dragoste. Loredana, îți mulțumim că ne lași să facem parte din viața ta Auzi, dacă bate, România, dacă bate România astăzi Să știi că ziua da? va avea 36 de ore Și pe poate dai zi. și tu spris la universitate Da <laughs> la mai ani. multe, doamne, să se bată Prieteni, cu, cu ocazia împlinirii vârstei de 28 de ani Am sunat-o pe Loredana asta Astăzi, astăzi să-i spunem la mulți ani Noi zicem că facem măcar un egal, Loredana <laughs> Ok Măcar sunteți, un egal uh, As... Sunt pozitivă, sunt uh, optimistă și, până la urmă, orice, orice minune se poate întâmpla, nu așa? Așa este. Loredana, la mulți ani! Bine. La mulți P -p -p mulțumesc. Eu simt la că tata Puiu îți face cadou de ziua ta astăzi. O victorie sau măcar. Și Adipopa, nu știu dacă ai auzit de el, <laughs> de La mulți ani, Loredana, 9 și 23, lansăm dublu sau nimic, 1769, SMS cu tarif normal. Trimiteți textul dublu, numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și poate ajungeți în direct. Luca a pregătit patru întrebări despre euro. Astăzi puteți câștiga 800 de euro în câteva minute, în direct la Euro pe FM 1769 Scrieți dublu numele vostru și orașul în care ne ascultați Rămâneți cu noi, Miță, cântăm după? Da După absolut. publicitate, ne întoarcem cântând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 Alergi frecvente la fel de repede precum vorbesc eu acum. Ia furazolidon terapia, omoară bacteriile ce produc diaree acută infecțioasă. Furaza lidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Ma cum e, nu e, țiune! bine! Ține, țiune! M-am mutat vaca jos de pe acoperiș, ca pucam să mă ascult când eu zic că se cele mai bune țigle. Siglele ceramice Terra Rosa de la Siceran. Rezistente și durabile. Terra Rosa, făcute să țină. Hei, sunt Carmen brumă. Dacă-ți zic un secret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 Thank you.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 La Mega Image și Shop Go în fiecare vineri, sâmbătă și duminică avem mega promoții de weekend. Cât doar e mega? În perioada 10-12 iunie ai mere roșii la doar 1,89 kg, roșii roma la doar 4,99 lei și și baghetă rustică, albă sau brună, la Lorent, la doar 1,19 lei bucata. Prinde promoția de weekend de la Mega Image. La magazinul Ikea te așteaptă o vară plină de surprize. La fiecare 1.000 de lei cheltuiți în departamentul de mobilier și accesorii de bucătărie sau mese și scaune de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 Miță de asta a venit, să-i spune la mulțimea Specia, mărătăne. Special. <laughs> Bună dimineața, Miță. Bună dimineața. Azi începe campionatul european de fotbal. Ești deja în galben. Ești deja un suporter al echipei naționale. Am lași aici, de la voi din studio, l-am da. pus ca să... S-am atitudine Ce facem azi? Noi ne-am tot dat cu părerea aici, dar nu suntem specialiști Uite, Luca zice că marchează adipopa Eu am un feeling că nu bate Franța Da, asta înseamnă că facem măcar un egal Da, ăsta asta... e feeling-ul meu Da, și noi am vorbit despre... Hai că și eu am încercat pronosticul ăsta Am zis că dacă mi se după aia o să zic Mamă, vă dați seama cum am ghicit eu o treaba asta O să se asta. men cu foca aia sau ce au pus acolo de... știi? Au o acum, acum, mai au... o caracatiță? Nu, au... Azi o da, acum azi e o foca. E o Morsă, Ceva. Animal no. Marin. O ceva, da. O ceva de... m am înțeles. Balbaric. Dar e mai astfel, joacă Alban Agra, niște ia. găleți cu mâncare da. și în găleatul un bilet. Eu dacă... am fost baia finul ăsta, am comparat cu o foc, ăsta cu mor să <laughs> ce i a ur... dacă, uh, uh. uh, dacă am fi realiști, cred că am merge pe 3-4 goluri marcate astăzi uh, de către o singură echipă. Dar uh, o să vedem noi disare după ora 20. nu mai fi tu realist. Astăzi, astăzi un, unde vezi realist, meci, nu vreau să fiu. Unde vezi, meciul? Um? Uh, cred că o să-l văd uh, acasă Acasă? Acasă uh, Pot fi faptului că avem un spectacol extraordinar astăzi În Parcul Iore uh -huh. uh, Pe insula pensionarilor Dar nu are legătură E cu... insula suporterilor începând de astăzi, de de astăzi. <laughs> Se face un public viewing Adică poți urmări meciul pe un ecran mare și în deschidere o să cântebere bere gratis Alături de maestru Gheorghe Zanfir da, Bună combinație, dar nu e prima dată când faceți asta Nu, nu, nu e prima dată Și am pregătit și niște piese mai speciale Așa, care să trezească românismul În fiecare dintre noi mm -hmm. Hai să vedem mai pregătit și Imnul suporterilor cumva, nu? Eu sunt 12 Da, Pe care a participat sărbătorita de astăzi Loredana? Da. Ea, e, e prima care începe, mă rog, după Maestru Zanfiriu. prima voce. mi să interpreteze gra gratis, auzi. <laughs> live piesa asta, uh, nu, Ai spus că Toți artiștii care vin de acum da. o să-ți ceară bani. Da. <laughs> <laughs> deci ai, ai râs, râsul a fost inoportun, zav. Da, da, da, da, da, da. Gratis. gratis știi, da, da. dar am zis doar de miță. Și ai și miță gratis. Cam asta o să fie. Eu sunt 12. Hai să vedem cum sună piesa asta live Ia. din studioul de așteptare ne pregătim așa. Cine aprinde galben toate străzile? Trăiește bucuria! Trăiește bucuria! Cine striga acasă Ole, ole, ole! Când bate Eu sunt 12 primul titular Eu sunt 12 cel mai popular Astăzi are lumea-ntreagă știe Toată țara face galerie Eu sunt 12, eu sunt România România, România Astăzi are lumea-ntreagă știe Toată țara face galerie, eu sunt 12, eu sunt România. România, România! România. Cine crede în tine de la început? Frumoși, dai nebuni! dai nebun. Cine îți arată, și în ultimul minut, că noi suntem români! Noi suntem români! Eu sunt 12, primul titular Eu sunt 12, cel mai popular O o o o o... lumea-ntreagă știe Sunt 12, eu sunt România România, România Astăzi seară lumea-ntreagă știe Toată țara face galerie Eu sunt 12, eu sunt România România, România, România. Hai România! Hai! România! România! Ha, <laughs> Nebunie așa totalea, Vlad. Ai mă și tu. Nebunie, da, nebunie, nebunie, nebunie. Da mă, cum? Cel mai tare. Suntem și noi 12, cum zice. Uite, vezi, Vlad, viță-i de-al tău, așa. Tu, tu ești cu, în ce sens? Uh, cu 17, gratis? cu 69, cu destea. Da, da, da, da, da. 12. Nu 12. Pe 12. Pe ne? Mai simplu. Deci, cred că ați mai mult cu 69. <laughs> Bine, Bine, deci eu fi venit lui Zaf, exact asta. Azi ne, 16, vedem, <laughs> azi ne vedem în parc, la Iore, cu necărn mare, mare, mare, mare, Începând cu ora 19 o să fie eveniment mare acolo. Naționalist dar, în sensul frumos. adevărat. Nu, dar acum trebuie să ținem cu România? Eu zic că ne-am calificat pe bune la Euro? Absolut. Da dar să știi că vreau și eu spiritul ăsta Care se regăsește și în state De a spune steagul pătine și pac de file Adică Noi, vreau să vă șopoatele să fim calbe Cu da, sunt... să fim dezamăgiți și e mai bine Suntem mai pesimiști așa Nu da. nu contează că jucăm cu Franța Știi, important este că atitudinea noastră Trebuie să fie una de patriotism Ia să dea adipopa gol și să vezi atunci Ce sărim în aer, ce sărim în aer. Despre asta e vorba uh... Nu e bună treaba asta acum 9 și 36 de minute, Fi atent Dublu sau nimic la Europa FM Dublu sau nimic la Europa FM Asta înseamnă că avem 800 de euro De dată în dimineața asta Bani care ar putea ajunge la Timișoara Paul e cu noi, bună dimineața Bună dimineața Bine venit, Paul, ce faci? Uite, la lucru Așa? Doar atât? Paul, cu ce ai ții tu? Auzi, Paul, cu ce la fotbal, cu cine ții? România, bineînțeles Nu, în geașa, ca echipă de club Uh, fece Barcelona, fe de Barcelona. A, ah, deci da. ești mai microbist așa un pic. Și cu Rapid București. Uh, nu, no, chiar. Ce Am încercat. No. Așa. Am încercat no, ajutorul no, să naționale. fie drăguț, dar nici chiar no. halul ăsta. <laughs> <laughs> <laughs> unde spui Barcelona merge și Rapidul? Evident da. că merge. Corect. Da. E bine. Uh, hai să vedem. Uite, avem patru întrebări astăzi și 800 de euro. Vrem să-s dăm banii ăștia. Te întrebăm lucruri legate de Euro 2016, de uh, meciurile de fot Din, cu, cu din fotbalul ăsta, chestii de jucători, chestii de genul ăsta, tu te poți opri oricând în timpul jocului, deși eu aș merge până la capăt, dar poți să rămâi doar cu o parte din bani sau, dacă greșești, banii rămân la noi, la Vlad în dimineața asta, că el e cel mai microbiz dintre noi. Da? sperăm să-l întrebi. Da, sper să-l nu? Bine, da. bă, dacă ținei cu rapidul, veneam și eu cu întrebările alea simple, dar așa, uite, am întrebări pentru un suporter de Barcelona. Începem, okay. da? Da, da. 100 de euro 100 de euro Paul, dacă îmi spui câte echipe participă la Euro 2016? 24 Una Deci e, știi și care e la? Una Da zile oh, repede În mare parte știu de și care e cap. Franța, nu? Da. România, România, România Elveția, Albania. Albania, Elveția, așa. Argentina, ca să joace și no, no. nu vesi. Nu. Nu. Uh, Elveția, Elveția, da. Na. Hai, cam 24 au ieșit, nu? <laughs> 24. <laughs> 24 a e răspuns putere. corect, bravo, Paul! L-am certat puțin, l-am certat. I-am zis lui Lucas că întrebările astea sunt foarte grele și l-a schimbat, a venit cu elea ușoare. Ai dreptate, Luca, uite. 24 de echipe, toată lumea știa lucrul ăsta. Dublăm, Paul? Dublăm, dublăm. Hai să dublăm atunci. Să dăm 200. 200 de euro. 200 de euro. Paul, care este singurul fotbalist din actualul lot al echipei naționale care a mai participat la un turneu final? E să fi? Adi Popa n-a mai fost altul? Nu Chiricheș? Nici n, -a, n -a Rusescu mă. Rusescu? Uh, Rusescu? Rusescu? Aha, Rusescu nu-i convocat Rusescu nu nu-i uh, Haide-mă cum pantii nu limon? Pantii, nu Nu e nici Panty? Nu, domne, oamenii sunt tine Hagi? Uh, Hagi Hagi Hagi a mai fost Dar Hagi a nu joacă diseră Avem nevoie de un Hagi acum Da Le Avem doi Iani, da, Iani Ianis? Mărtean și Stanciu sunt Mătean și Stanciu? Da Nici ăsta nu au mai fost la euro? Nu oh, da, de când Dar să hagi că? amândoi <laughs> Și Ianis. Ianis, bine La următorul Ianis. la următorul, sigur da. Răzvan rație, răspuns corect 200 de euro, bravo Bravo, bravo, Paul Miță, ce facem? No, Mergem mai departe, tu ce-i face? Da, dublezi tot Până la triplez, dar nu poți să-și triplezi? Da, nu merge Nu merge Nu merge, merge doar cu dublu Ia spuneți domnul Paul, cum facem? dublăm oi cât brancă. încredere are în el știi cu cine se mai Hai la timpul? De... cu Doroftei cu Doroftei cine, Paul? da, da, da, da un pic aduce bine, ah. poate e Paul Doroftei cred că nu prea 400 legăr, -am. de euro <laughs> Paul ce jucător a marcat ultimul gol al României la un campionat european acum 8 ani în remiza 1-1 cu Italia când a și ratat un penalti Adrian Montu nu, nu, jucători, Mutu. Adrian Mutu. Da. El a trasat și linia. Da. a fost să. Te-ai prins când a zis că a marcat un gol sau când a ratat un penalty? Care a fost declanșatorul? Am văzut și meciul, era clar. Ai văzut cum a sărit de la punctul cu var? Exact. Auz, Luca? Da, auz. Ai avut ideea asta cu întrebări de la euro și am nimerit un microbist. Păi, și nu e bine. E ia banii! Să ne ia banii că e chestie de sărbătoare. Nu era Ganea asta. Nu, Ganea marca pe alturile no, no. de obicei. <laughs> nu le rata. Hai, domnule, că ne ia banii. Ce 400 de euro! Bravo, Paul! Adivutul e răspunsul corect. Și mai avem o întrebare, să știi Eu zic să te oprești cât să știi și tu din fotbal Da Eu zic să mergi primul, mai departe Știi că... primul 11 de de... Ia zi întrebare. Ur, următoarea întrebare Primul 11 de deseară Un om una mai simplu ah, Spune care este componența În proporție de 25% îl știu În proporție de 85% îl știi Dar nu ca țările Ia stai așa un pic Ia zi dacă mergi mai departe Uite avem 800 de euro Vrem să ți dăm Da Dublăm, dublăm Dublăm, da? Da Așa, Sigur că mai am spiritul o șansă Într-o zi ca asta în care joacă echipa națională Mergem până la capăt Până la capăt să mergem atunci Până la capăt 800 de euro 800 de euro Mamă, ce bani De luni vă reamintesc Puteți câștiga o vacanță pe zi în deșteptarea O vacanță pe zi la mare Ocupăm marea, asta facem Și avem parola pentru ziua de luni O dăm astăzi în câteva minute Paul ce da. fotbalist a marcat în fiecare Din ultimele trei meciuri amicale Jucate de echipa națională înainte de euro Cu Republica Democrată Congo Ucraina și Georgia Nicolae Stanciu Stanciu zici Stanciu? da Panciu? Unde? Nicolae Nu Panciu Stanciu. Da, domnul După meciul de de seara. Da. Panciu? Da. Nicușor. Stanciu. Domnul Tanciu. da. Și crezi că marchează și diseară sau ia fața Adipopa? Zis. Nu, No, nu. Adipopa nu. Stanciu are șanse. Bă, ăsta dar are șanse mai mari, Adipopa. Paul, hai cu banii! 800 de euro! Mulțumesc mult! Păi, ce calm ești! Păi ce calme ești pe e, cuvânt. E, e învăța, mă, tu nu vezi când dublam, dublăm, dublam. Mai aveam niște întrebări, să știi, nu cred că nu cred l-am încurcam pe Paul. În, mai poți să mergi. întreabă tu, Fără probleme. Vedem. Ai luat banii, gata, îți faci un selfie, Îl trimiți pe mail de Europa arondeuropa.fm.ro și cu asta basta. Știi okay. unde s-a jucat Euro 2008, ultimul turneu final la care a participat România? În 2008 unde a fost, a fost mondial? -a fost nu, ba, nu a fost European. Nu, nu, a fost European. Asta era primul răspuns greșit. A, bă, bă, a, a, a, și acum unde da, a fost ăla? Mondial European, cum îi zici tu, dar unde a fost? Polonia-Ucraina da. Nu Ăla a fost acum 4 ani, în 2012 a, austria 10? E, da, da, e dar răspunsul târziu Ne da, pare da, rău, uh, Paul da, ce Dar n-am fost faci. cronometru. Așa este. -am putut păi. Dar știi că, că nu mai ai bani acum, nu? Hmm? Știi că da, nu-ți da, mai da, dau bani da. acum, Paul. No, no, dăm, a, banii, da. dăm banii și păstrăm tradiția. Invitatul din emisiune de bani. Astăzi, mi-te mulțumim. Mare plăcere. <laughs> 800 de euro. Paul, felicitări! Bravo! bravo, banii, bravo. Dai, dai. Ai 800 de euro, nu uita să-ți faci selfie-ul și să uh, ne-l trimiți. Uh, mi-te mulțumim. Eu mulțumesc. Ne vedem seara la ora 19. Hai România. Sper ca atitudinea să fie una absolut fabuloasă a românilor. Mi se pare cel mai important lucru. Pentru că, știi ce se întâmplă? Tuturor ne-a fost dor de o, o, asemenea, un, o asemenea competiție. Da. Eu zic că o să, o să... Eu zic să vedem după mea... Ne vedem la universitate, da, da. Dacă eu chiar ne-a fost dor. povestim imediat. Adi Hădeanie, prin preajmă, ne povestește el cum vedem meciul de seara.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 I'm just a kid. Me gusta tú llamar Me gusta camelar, me gustas tú Me gusta la guitarra, me gustas tu Me gusta el reggae, me gustas tú Que voy a hacer, je na sé pas, ¿Qué voy a hacer? je na sé plus ¿Qué voy a hacer, je suis perdu Tu corazón, mi corazón Me gusta la canela, me gustas tu, me gusta Asta gustat situația pentru domnul Petreanu. Haos în emisiunea asta. e Dacă vi se pare că auziți o voce, e chiar ea, Andreea Andrea, bună dimineața. Bună dimineața, bună dimineața. Hai România. Adi Hediane e cu noi în această dimineață. Andrea, știu că ești în viteză. Zii ce facem diseară la Euro? Câștigăm. Câștigăm? Păi cum? Auzi, tu tu cu cine să te. să de la ideea asta plecăm? Dar cu habarnai să ne că Eu o să țin cu România. Da? Cu România și numai cu România. Toată familia ține cu România. Toată România vede România. Să știi că eu o să fiu în emisiune de la ora 19 până la ora 22 când, începe, când începe meciul. Și asta e de bine Alexander. sau de rost? E de Bine, e o să vorbim cu tot felul de oameni de peste tău, să fie. Se să le porz noroc atunci da. tricolorii. Acum să nu dai vina pe mine dacă luăm bătăia. Nu, nu, nu am da, Să fac ce o să pot. Zii-mi un, un pronostic. Cum e? O să facem tot ce o să putem, nu mai știu. Mm -hmm. Eu de da asta un text din ăsta. Ne dorim victoria, mai mult victoria. Mergem la victorie să nu. Da, Ce ce ce pronostic dai pentru azi? să nu exagerăm. Bine, mulțumită. de mult. <laughs> Adi, noi o să vedem, eu cu Luca o să văd meciul, uh, Vlad, eu cu Luca o să vedem meciul cu Adi Hădean. Bine că stai în uh, voi de da, știință. Da, nu că te punem uh, și pe tine pe cameră. Ne-a da. promis, uite, mai avem 3 minute și jumătate, o să ne spun acum ce... Ce ne-a pregătit? Ce pregătește Adi? pentru diseară. Practic da. îi lasăm lui Adi rubrica noastră cu culinară. Într-o ediție specială astăzi. Doamne sfinte! A, ia de azi, când aștepta? ce pregătești. Asta? Bună dimineața! Nața. Uite, Nața. am început să pregătesc de ieri. De fapt, am niște bucăți. Cred că vreo 10 kg de brisket, adică piept de vită. Vladești, uh, maturat și condimentat cu Aole. boia cu usturoi, cu foi de dafin, cu rozmarin, cu niște vin. Pus în vid foarte bine strâns în vid și apoi lăsat să se gătească în vid la 57 de grade l-am pus 10 ore ieri. Și oh, în seara de asta de îl voi de pune... De -ața. În seara asta îl pun pe grătar deasupra cărbunilor în cinci și la fum și o să-l mănânc împreună cu prietenii și colegii de la Europa FM care pot să vină. Unde se va întâmpla chestia asta? Nu vreau să spun. Da, hai să nu spunem ca să nu vină toată România acolo. Păi nu, că uite am spune. pus o poză pe Medium Rare și Așa. unul dintre vecinii voștri de aici zice dacă vecinii de la cum îți zice firme este a... Împărțiți? Zic, împărțim dacă ne găsiți. <laughs> e o orientare turistică astea, da, asta. De asta aș zice să mai păstrăm secretul asupra locului în care se întâmplă petrecerea de final de sezon medium-rare. Și pe lângă... Pe Bă, lângă mulțumesc. ce am pus în vid... Mă duc când mi-am împreună cu colegul Luca Într-un loc frumos Deci Luca profită acum și pleacă uh, cu adintr-acolo da, da, da. să, să luăm niște coaste de vită Cred, <gri> Hai, cred de că de blec, <gri> Niște coaste de blec angus Pe care o să <gri> le punem <gri> pe niște grătare Din astea <gri> în stil brazilian În jurul unui rug foarte mare Așa că Vlad, ei da. se vor uita la meci Eu nu, eu o să mă uit la carne să nu <gri> se ardă. Uh, și O facem cum... de vreme că noi vrem să mâncăm până la meci nu mână, nu cred că ai timp să mănânci până la meci Din ce mai explicat Arine, Nu, O să mănânci până la meci alte lucruri Pentru că prietenul nostru la care mergem, Cornel Se ocupă să avem ceva de mâncare când ajungem acolo Au și, spunem, toate astea stinse cu apă minerală Da Din cea mai bună Din cel mai bun izvor apă minerală Cea mai bună cu... Podgorie. <laughs> apă minerală cu și fără gaz <laughs> Pentru că Locul în care se întâmplă partea ăsta a fost ales Nu întâmplător Undeva într-o regiune viticolă Importantă a țării Hai mă terminați potgorie lângă potgorie Păi ce deci, a rezistat cât a rezistat Dar nu mai poate Hai, mă, -mă. Deci... Cu alte cuvinte astăzi chiar ce lună răzio... nenorocită am avut Chiar în ziua uh, Meciului uh, Franța-România uh, Sărbătorim uh, împreună cu Adi Apariția emisiunii Medium Rare La Europa FM Finalul primului sezon Scurt primul da. sezon scurt, dar uh, ne reauzim din septembrie, oricum cu midium rare. Mulțumim tare mult Adi de invitație. Mulțumesc și eu. Vlad o să ți povestim. Da, uh, punem puneți poze, da, punem poze. Uh, nu, filmulețe nu, că se iau Nu te uita că ți faci rău. <laughs> mai mai cum eu, la, în, la... În, începând cu ora 9 seara putem să începem să punem și poze, că da. nu ne mai găsește nimeni pentru nereic oricum. <laughs> că nu vă mai găsiți nici voi, cred, după ce o să fie acolo. Nu trebuie să ne regăsim pentru că e mâine dimineață la ora 10 trebuie să fiu la o în București. Hai, Fița de 10, la o nuntă? Mă rog, cu lunie și dale. Cu nunie și de da. Ia! Ocupăm Marea... Uitam să vă spun că ocupăm Marea, noul concurs Europa FM Începând de luni dimineață, dăm câte o vacanță în fiecare dimineață În deșteptarea, dacă ascultați Europa FM pe parcursul zilei Și aflați parola din fiecare zi Sunați a doua zi când auziți semnalul de concurs Și dați-ne parola, câștigați pe loc o vacanță în fiecare dimineață Zine Bine până-ne parola, nu ne mai fierb Parola de astăzi este... Da Concert Parola de astăzi este concert noi, Mă reamintesc cu această surprins. ocazie Concursul nostru durează până în concertul Live pe plajă, Europa FM Live pe plajă De la finalul lunii iulie. Așadar rețineți parola concert O vor repeta colegii noștri Să aveți un weekend minunat Hai, mâncăm și noi ceva? Haide! <laughs> Ceau. Pe săptămâna viitoare vine Ciprian Dinu Numai bine Vlad, îți povestim o weekend -o frumos. Vlad foam, îmi pare foam. rău Vlad îmi pare foam. rău <laughs> <laughs> Auzi, știi ceva Vlad? Și mie. <laughs> și mie, bă, și mânca și puține, delicat. Da.